І тому нікого не здивувало, що на одну з урядових нарад разом з іншими стенографістками він запросив працювати її. Хоч до місцевих взагалі-то довіри в органах не було. І допуску номер один їм ніколи не давали. Мабуть, вирішальну роль відіграла та обставина, що Зоряна була дружиною офіцера управління. Нарада відбулася в дуже невдалий час. 1 січня Заряну запросили на ній працювати, і довго інструктували. Вона слухала ніби уважно, але думала про те, що сьогодні день народження Бандери. Йому виповнилось 36. Він на 6 років був старший від неї. Лебедь розповідав, що кілька тижнів тому – Німці звільнили бойлиха з концтабору і намагалися умовити приєднати ОУН і УПА до своєї армії як союзників проти Москви на паритетних засадах. Однак він німцям не повірив, бо знав вже ціну того паритету. І разом із Шухевичем і Стецьком готував нараду проводу ОУН, яка мала затвердити їх в якості керівників організації. Дізнавшись, що нквд збираються проводити нараду, присвячену боротьбі з бандформуваннями, Лебедь рішуче сказав. Зоряно, нам конче необхідна стенограма. А в цій нараді збирається взяти участь якась висока шишка з Москви. Буде вам стенограма, запевнила вона. Тільки запам'ятайте, я тепер не Зоряна, а Зоя. Він і документи вже виправив. Ну що ж, сміхнувся Лебедь, це непогано. Зоя. Зоя це... – це життя. Ага, зітхнула Зоряна, життя. Я тепер Зоя Шульга, тобто ліворука. З Ганджем. 1 січня зранку після новорічної пиятики Товариші офіцери прийшли на нараду з пом'ятими обличчями і червоними, як у кролів, очима. Сівши з напарницею Світланою за столик стенографісток, Зоряна відразу побачила в президії під великим портретом Сталіна секретаря львівського обкому партії Грушецького і свого начальника, комісара Вороніна. А в першому ряду – рідного шульгу з кремовою рукавичкою на лівій руці і полковника Сідих, того самого, який їх засватав. Вони з лебедем досі не могли дізнатися, хто катував батька. Казали, саме цей карлик, схожий на іншого карлика, розстріляного наркома Єжова. Але була і інша інформація. Про участь Шульги в допитах батька теж нічого не вдавалося з'ясувати. І це, як не дивно, Тішило озеряно, адже спочатку вона ненавиділа себе за те, що живе з катом батька. Пішло все від того, що нібито інформатор Лебедя бачив підписи полковника Сідих і капітана Шульгі під протоколом допиту. Але оскільки там не було зазначене справжнє ім'я і прізвище батька. Генководисти його такі не дізналися, то, можливо, інформатор і помилився, адже він бачив протокол лише кілька секунд. На когось чекали? Нарешті на сцену швидко вийшов червати невеликого зросту Хрущов у генеральському однострої. Всі заплодували. «Ну що, товариші, встигли похмилитися? Весело спитав він, сідаючи посеред президії. Зал стримано засміявся, а Грушецький підіграв високому гостю. – Не всі, Микола Сергійовичу. Ось шпитяк у нас непетущий. – Тоді, Івана Сем'їловича, хай він замість тоста зробить нам доповідь, – під загальний сміх сказав Хрущов. Слово надається секретареві Городоцького райкому партії товарише Вишпитяку, виголосив Грушецький. На трибуну піднявся єврей з пишною кучмою на голові і розгублено сказав. Перш за все, з Новим роком товариші.